من <تصفيق> لا هم يقوله ان كشل <جديد تصفيق> <جديد تصفيق> الكوكب وانه الكون عالم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه الفضله من الله ما هو الفضل ده انت بتدي الدين ده فاليكم Atë që ndëzë alaën nuk ka kur që e humbë, atë që adhë alaën e në humbjë nuk ka kur që e hëzëan. Në dëshmojmë që nuk ka të afovarën të drejtë për është alaën, dëshmojmë që Muhamerit së rëllarën, së në nështë rogë e dhe dhe të doa e ti. Qënbimi e këtyne takimeve, një djetore, që dhe të kanë fillu të boan tradicionale, po tëmë tradicionale, për arshu se në këj, në organizimë kë është që ne, në kohadrë që tine organizimeve të shpurta, të përpiqemi të mësojmë ato që ka duhet të adim prej fejë son. Respektivisht, këto organizime ma shumë kanë të bajnë me baza, respektivisht me skelet të fejë, se sa me, me deg. Se njëri u kur të ka skeletin, masane ato tjera, do në thonë shumë letosht me, me i ndrëtu, a ne kemi nevojë do në thotë që dinit me e një oftë, me i bazat e ti të shëndosha, edhe cilat vrin nga porimi i Islamit nga Kurani, Suneti edhe mënyra si se si e kanë kuptuar gjeneratat e para. Për cilat ka vonë dhënata Resullullah sallallahu alejhi dhe sellem. Tema që jam qenë do ta trajtoj sot, ë, domthonjë shumë shkurtimisht për arsye se koha që është e kufizuar më nuk na lejon për më vonë, është disa karakteristika apo disa specifika të përgjithshme të ehles sunetit. Ehlus Sunnete eh sigurisht do të von ehlus sunneti janë baza baza e muslimanëve. Do sa këta të tjerë që nuk janë ehlus sunnete janë fraksione më poshtë do të shoh se secili edhe ehlus sunneti po as fraksionet secili ka profilin e vet. Do thon profilë a di disa shtrofili? A di ndonjë kush? Profilë as do thon janë disa karakteristika që atij i kanë për me Edicen çu ç dogët filani shant profili i një kriminellit, profili i një intelektualit, profili i një kështumerat. Edhe e nësunetit dhe nëtët e ka profilin e vetë, cilin na do të mundohemi gjatë disa minutave me e trajtu, me ndimën e Allah subhanahu ta'ala, asësësi duke mos pretendu që do t'ja japim haku në kësa e teme, për arsye se djetar, djetar me këllotë këptimin e fjares, shka na nuk jemi, dhe thonë janë mundu, edhe, kanë mund, edhe e kanë dhonë mund, edhe ata e pranojnë që pjesërësht e kanë d tre asa që ata kanë përgatitur. Ëh, në katë në katë temë i kemi 3 3 në tema. E para, metodologjia e, e argumentimit tek El-Sunnetit, e dyta, veçoritë pozitive të El-Sunnetit dhe e treta, disa specifika morale dhe etike të El-Sunnetit. Do, mm. po do të kalojmë, po them shumë kalim th i parafsyesë ëh nuk është lehtë të ofohem traktorit e posa seris nuk është lehtë kur e kemi kohën, kur kemi kohën të kushtuar me dhe jemi në konflikt me kohën. E psikoterapia metodologjisë argumentimit të Ehl-e Sunnetit është një, më thon pikë e parë, atë se çdo gjë që është në pajtim me Kur'anin edhe me Sunnetin, ata e pranojnë, ata e pranojnë, ndërsa çdo gjë që është në kundërshtim të hart me Kur'anin edhe me Sunnetin, ata e refuzojnë. Bazë kësaj e shohim se Ehl-e Sunnetit do thon, burim të them borëm të veten të argumentimet, çoft në baza fes, të fesë, çoft drejt të fesë. Çoft në besim, çoft në ibadet, çoft në sjellje, do thon, ken, burim kan, Andaj, gjat, të them bazë e kanë këm, borëm e kanë Kur'anin edhe Sunetin. Andaj çdo gjallë me cilën ballafaqohen, çdo gjallë që u paraqitet, ata do të thonë e bash e bashim me peshojen e Kur'anit edhe Sunetit. Nëse është në rregull, nëse i përzijet aty kallopi, atëherë fojn ajo është e jonja. Nëse nuk i kën përzijet aty kallopi, çhaboj nuk e ndryshon kallopin, po e llojnaton dhe e join ato çka i përgjigjet kallopit. Do të them, në praktik në ibadet në besim çdo gjë, e hadh suneti karakteristikë e ty një është se ë veprat e ty në mundohen me hapështat e Kuranit e hadh sunetit e jo e jo me vot, e, e jo me vot kundërta. E dyta, tek e hadh suneti nuk ka të pagaburshëm. Nuk ka të mbrojtun dhe të garanton prej kateve. Por veçata të cilat i kanë mbrojtë ka dhe ka garantuar për takosh Allahu subhanahu wa taala. Ata janë pejgambertë, Allahu t'i belekë. Do thonë melajket edhe pejgambert janë të pagaboshshëm, ata nuk gabojnë. Te helu suneti do thotë nuk është i pagaboshshëm as Ebu Bekri as Omeri, as Qatriman, as Ibn Tevije, as Ibn Khaibi, as dietar të Mavarshov, as dietar të Sodi, as njëri prej tyre nuk është i pagaboshshëm. Çdo me thot se ata edhe ja çrrojn edhe gabojn mirë po fjalët e dietarëve na i marrën edhe prap i ballafaçojm apo i masim me Kur'anin ose Sunetin atik ku ja ka ançullu atë e morën atik ku kanë gabu do të thon çfarë është e çart se kanë gabu do të thon ato e refuzojnë se as sesin nuk do të thon se vahu bim vlerën dietarëve përkundrazit më e dim të gjithë do të thon keni më zgjuar keni ndezur më herët se dietar të vëlej dietar të vëlej kanë thon nuk e ja apoj hallall, edhe nuk jaleas asnjëonë, më mar fjalën time pa e ditë se ku e kam marrurën. As më mar fjalën time edhe çndrimin tim pa e ditë se çfarë argumenti kam unë. Ose ka thon kur fjala ime edhe argumenti vin në kundërshtim, atëherë kap në fjalën time edhe përplasni për, për mure. Do të for merr në argumenten edhe do të pranisim bash argumentet. Ç'ka është metodologjia e besonit? Nuk ka të pagapuresh. I pagap i pagapuresh i pagapuresh bani më asht, është vetëm shpallja. Shpallja është push. Kurani? E dhe Shumëneti, ashtë Sunëti shpalje? Ka. Pse? A zhe nuk fletë me vese në shpalje. Nuk fletë me amende vetëm se ato që ka i shpalje. Në të ka argumentet shumë përta, cilat të regojnë se Shumëneti që është fjallave pra të ek shumër altë të rësullu lajtë salajsënë, në të gjithë ato jem pjesë jem pjesë e shpalje. Subhalla shumër anësi Allah azhmet me pazdash tash po flas ndoshta pa livi, kështa po flas mirë, por për mua kuftu ma vjen. Me pazdash Allah subhanahu teala i kish bër dietar pa gabosha. Për çam 106 kop, kam dietar, më thonë atë që është i brojtë i pa gabime. Çaqëreva më nea koncëlojmë, bëni jotil, ka mundsi. Sëse ka vop, sëse ka bona sedim, bo do thonë na sedim bir po të shkuptojmë na me atë kuptum ton mangët. Ash çë njerëjo, të mos bëhet kult. A, me thonë, filon e është i pagabushëm, atër zdo fjale ti është në regullë. I këti u në qenë, i zdo është me qenë qen pegamberë. Do thonë që fjale a ti me u borë leqë, me u borë shëriatë. Do thonë, viste pegamberët, fjale të veprat, qëndrimet e tyre janë jan shëriatë, apo janë liqë fetarë. Mirë po, një venit individual, do thonë thamë që s'ka të pagabushëm. Këtë zdo një anë i gabarë. Për këtë arsye, e, sigur se ka thonë do të kemi rë të qetë po edhe i refuzohet përveç kujt përveç Resulullah sallallahu alaihi wasallam kjo është ndrafë individual ndrafë kolektiv kalojmë te pika e tretë e pika e tretë thashë konsenzusi i sahabeve konsenzusi i sahabeve apo i selefëve do të thonë dieta i dietarëve dhe i gjeneratave që vin pas sahabeve çfarë është konsenzusi ijma çfarë është ijma konsenzus çka që dini ju unanimitetin ç'do jeton. Çndrim. Çndrimi unanim, do thon kur zyetarët e, e kanë një çndrim edhe kërkush prej tyre do thotë nuk e kundërshton atë çndrim, s'kaher i thon izma apo më ke thruan e sot më i thon konsensus. Konsensus është janë më ngus se sa izma apo necet, po detyrohen më përdor për më kuptoj. Etash ndrafshin kolektiv, izvai është argument i fort i pambushur. Izvai është argument i fort i pambushur. Pse afu? Se e zhvajmë me kon argumente ka si vërtet, po them filani, po ju ka më gabu. Edhe ky tjetri, po ju ka më gabu. Edhe ky, edhe ai. Secili pinë po ju ka më gabu. Por s'e na vjen në përfundim për një çfarë mënyrë unanime, ç'i kanë ç'i kemi të pagaboshëm. Pse? Se argumentu. Pse ai mund të më gabu, përshallni se. Ky më gabon në diçka tjetër. Mir po Allahu Azzeveli nuk lejon, sipas se ka thënë Muhamedi Sallallahu Alajhi Wasallam, nuk lejon Allahu Azzeveli ç'të krijet njerëz të por njerëz me gabim një tjetër. La të që të mirë u me ti, ala dalalet. Thëtë, u me ti jim nuk ka mundësi, me, me ka unanim në dalalet. Dë thunë për një qashti, për një, një meselë, për një qëndrim. Kajtë me thunë, vëllat që ishtu edhe me e pasgabim. Kjo është e pamundër. Pe janëvej, së Allah sëllim, ka të rëgjusë, Allah a zërgjë. Nuk, nuk lejan me ndohë një gjitha e tjilë. Andaj i gjmajë, është argument një fort në shëriat, e posaqërisht, Gjendratëve të para, i gjmajë sahabëve i tabejinve, atyri që vinë ma s'tyre Për arësia se e, i gjmajë është një gjohë, është një sen, një fenomen i cilin ndod, ndod Që është ndod, agërën? Rallë është peshë? Rallë Shumë rallë, jashtë të zakonisht rallë Jashtë të zakonisht rallë, mundëm me innumru me gjishtëa qa shtjetë apo të cëndrimet në qka është arrit i gjmajë gjatë historisë islamë, jo? Dothan është një gjatë që shumë, shumë, shumë rallë mund dhe të me ndohë E atëherë nuk është qëndi që edhe është i pagabushët Elhamdullatë që është kështëtë Specifika e 4. Ehre sunetit nuk pranojmë asë fjallë, asë qëndrimë, asë ijtihadë Para se knjetin mi a paracitë Kur'anit edhe, edhe sunetit edhe ijmaj Dothan nëse vjetë do një fjallë apo do një qëndrimë këndër shtimë me Kur'anin Atavospari se pranojnë, marrin evazën, vjen kundëstim, e refuzojnë, pajtohet mirë. Ja paraqesim tani sunetet, apo vjen edhe me sunetin pajtim mirë, po edhe me i zhbajnë. Me ardhas dikush për shembull, më thonë diçka që është në kundëstim me ato që ka muslimani, musliman, ka po i zhbaja, kanë, kanë konsenzus. Do thonë ai fjalë nuk pranohet. Për shembull, në për librat e fikut çendronse, tawafi, tawafet rrecabs, ai nuk është çabe. E nikon shumica a pakica Inshallah këtë shkoni Inshallah alloha zërgjellë <të> qëllëve në e këtë mund shme Do thëmë me shkume e kryu haqin e obrën e berizitur shtë pina alloha ta zërgjellë Si do të qëtë, ta vafi rrëtë qabës që bëhatë silja rrëtë qabës Bëhatë ndrejtimin e këndër të me a krepat e oras Do thëmë kravë i djastë këthejet ka Këthejet ka të qabja Kravë i majtë rrëtë me thëmë, kravë i djastë k kredi dietar gjatë historisë që shto kam thënë se do të në një anë i një herë, së më bë botallaf. Njëri i dhersëm kujtote amrit i mahadrat, çndron librat fikut, ka thonë ja, por më bëu ndryshë çka ka librat, s'ke argument të prerë. Allahu Azza wa Jalla ka thonë bëni tallaf. Pejgamberi Allahu ka thonë bëni tallaf, do vetë ka bë tallaf. Mirë po do ka thonë bëni kështu ose ashtu, nukon no, si pas çndrimi i tatina. Disa predietarë e javëtot që e kanë refuzuar fjalën e tij, po kanë thonë se njeriu flet që shto do të më haj kokën. Që çështë shumë e thjesht, as shumë e thjesht. Kërgjysë separan, se os ne pamundim kur shkois ti aty 2 milionë dhjetë, po poin tava kështu ti vetëm kështu ze. T'më izin, apo gjona. Mir po, por mos më kaç kançel dohom të të të, të kujdessh mos më kundërshtoj, i zmajt saqë kan thonë, nëse dikush fletksisor do të më haj kokën. Ata nuk janë ja haj kokën, normalisht atë njerëzit, po kan pas qëllim me tregusë sa e madhe është me kundërshtu Kurani Suneti apo apo Izmaj. Karakteristika e pëst, nuk në këndrështojnë Kur'anin, asë Sunnetin, asë me mandje, asë me fjallë, asë me mandje. Dhe thonë, kur gjo nuk flasin, në këndrështim me Kur'anin edhe me Sunnetin. Ajetin e par të surës, të surës e l-Khujerat, ajetin e? Ajetin të kësh? Rëshnik, ajetin ajetin e par të surës këtërha? E ajetin e par të surës këtërha? E ajetin e par të surës këtërha? E ajetin e par të surës këtërha? Çfarë do të thonë? Mosi e hapni as kujt përparësi para Allahut edhe edhe të dërguarit të tij. Disa pietetarë kanë thënë la te qulu, خلاف الكتاب والسنه. Mos flezni në kundërshtim Kur me Kur'anin dhe me Sunetën. Sepse nëse e çet di fjala, por në mendim apo në ndrem se sosim as Kur'anin dhe Sunetën, falë që i ke lavë vetës, edhe mendimet janë përparësi para Allahut edhe para të dërguarit të tij. E edhe Suneti punojmë me këtë ajet edhe me baza të tjera të fesë, edhe nuk e kundërshton Kur'anin dhe Sunetin. As me mendje, as me të qëndrim, as me analogjim atje, dhe thëmë me kjasë. Se, tojmë, burim e qërjatit janë kur alisur në eti i zhmajë edhe kjasë. I zhmajë edhe kjasë kanë dalim shumë të madhë në, në fëqin e të argumentumit. Se i zhmajë është, shme thonë, argumenti pa më ushëm. Pasë që s'pas ka mundësi njëri ju, s'pas ka mundësime u bo i zhma në gabim. S'to kuptojnë një mirë. Dërsa kjasë, analogjë, ka mundësime u bo njeri gabimishtë. Analogjia është diskush shumë relative, shumë i Kjo e kufizuar. Ky e bën i analoziun, evoj pa komandyrësh edhe do të thon mund të marrëm kundëstim, gjatëse nuk është e nuk është e mbrojtur prej brigavit. Karakteristika shtat, nuk nuk i ja obligojni atij që s'ka mundsi, ku mundori me kurthoshta. Nuk i ja obligojni atij që s'ka mundsi me mësu ato çka s'mund të mësoj ose si ja obligojnë ati që s'ka mundësi me emësu, ato emsun, që ka emësën, ajë që ka mundësi. Për shemblë, me mërë shemblë konkretë, që shë mundu me praktiku që të regu, neve në kallonë mundësia qëta është me imësu, do karakteristika të hësunin. Në kallonë mundësia. Edhe ne imësojnë. Mirë po, a ja obligojnë në një njëri të cili, i ka përdo shta 17 vjetë, i farë 5 votën a mazit, po e të dilim profilin, muslimat, aja obligojë, um, më i thonë, hështë, onë e kytim që të ashtë karakteristikat e helësunetet. Aja, po, aki, nuk dhina qëka ashtë e helësunetet. Aja vetë është për helësunetet, po si din këto, këto mesene, nuk i din këto sene. Do thonë, që kja është shumë e ranësi, se edhe në punën e kërkimit dituris, edhe të mësimit, edhe të studimet, do thonë njerëzit, e, e kategorizohen në bas të asaj që, në bas të asaj q karakteristikate e hlesunetit në metodologjin e tyre në mësim, argumentim, studim, ekstomerat. Kalojmë të disa veqërit përgjërshme, do thonë, sëta shkim taj profili konkret i e hlesunetit. E para, këto të shakuj përmendit e para e dyta e treta, vësësa për shme thonë, mirën ditë se nuk jenë veç këto, ka adhë shumë tjera. E para, e hlesuneti nuk e ndajnë dinin, nuk e ndajnë, mirë po e lojnë një tërsi. Dij vepra do thon edhe tia edhe vepra janë të ardhië e dini thon se si nuk e ndaj, do thon nuk e ndaj teorinë prej praktikës. Madje edhe praktikën nuk e ndajë ato të dukshëm prej asaj të fshehtës. Ne më shpesh herë sigurisht ju ka rënë ndizur kur tema ka vepra, por çfarë veprë është namazi ose është sadakaja, ose është mekup dikujt me ndihmë diçka edhe çto më radh. Mir po themi, vepra është edhe frika për Allahun azza wa xalla. Me pas frikë për Allahu, atë vepra Atë thekor. A është vepër me poshtë fringa ose me 8 presutë kallao? Do thonë është vepër, për shembull, nuk është vepër e dukhshme, por është vepër e zëmras. Andaj, edhe suneti do thonë duke ndajm pas pari teorinë prej praktikës, po në praktikën të dukhshmen edhe të fshehtë nuk i ndaj. Po, qysh janë? Qysh janë në vetmi, çashtu janë edhe në publik. Qysh janë në vetmi, çashtu janë edhe në publik. Meqenëse njeriu në vetmi ndrysh është edhe në publik ndrysh është çfarë? A? Më në fikë ma i vogë, më në fikë më praktekë më në të me konë, kon. për shumë të më raji, syfasi me pasë. Gjithshush, ha? A shë gjithshush, kja? Po këmë qëtë pak në mërë, kje se dhe... Dëftërsi. Unë th nuk thash, qëre, edhe njerë pojë përse në espy tje. Me qenë në vetëmi ndryshe, në publikë ndryshe, ju po thoni dëftërsi ashtë. <gjën gjën> Mirë. Më të të një më konë ma i të të të të dhe dhe dhe të të tysh në vetmi më konvajë të vështirë se sa publikisht apo morë përgjigje po apo a përshem mos u gjoni vëmë në përgjigje do të pytyjë çtopër duhet tash ju me mësujë ju pyet dikush diçka mos u gjoni vëmë në përgjigje pa e kuptuar pyetjen mirë edhe pa u definuar mirë çka po kërkohet për kësaj pyetje se njerë mund të më thënë do ta fal në vetmi i baj më mirë se sa ç'është publikisht jo thjesht më mirë ai në vetmi i bën dobëpra publikisht si bën për mëruajt sinceritetin e vet Kërsham unioni pe, pe selefi, Quran, mrena, mrena, vintesh, për Selefit, të rasvetotot, ka qenë të uledzu Kuran, i ka nërë do Musafirët Kër ka një ata Musafirët mërëna, për nëse me i, si aje ka mullu Kuranin në një teshë është për së me barë nërështë si ata që pëlletë zëmë Kuran Apo më pëhtoni, andaj, muslimane dhëtë me qenë Sikur është në vetëmi, sikur është në publik Ose nëse ka mundësi e kjo është e fështirë me u arrit Ma mirë me qenë të kërë është në vetëmi, ma mirë me qenë se sa kërë është në publikë në atë koptimin Jo që të është në publikë me bë, qas do të me bë, mirë po Do sene që ka i bën retëm, do thonë mos më i para qitë publikisht për me erujtë sinceritetin e vetë A e kuptu qëta? Ehlë sënëtë Ehlë sënëtë janë Ehlë lë gjemati Qusha shto? Do thonë pasus të sënëtë janë gjemati Gjemati Xhamati fjalën xhamati e kuptoni jo. Ja. Do thon vjen pe pe shumë sipas se pe bashkisës ose pe tubimit ose pe çfarë më radh. A është patjetër xhamati me komunica e ata tjetër, qysh, pra? vet, e vet, që që të tjerë me kom pakica? S'është patjetër, ha. E qysh prap. Nëse niveli an trave, niveli an nizatve. Cili janë xhamati? Ata janë të vërtetë, ha? Ata janë të vërtetë. Ata që, që janë të vërtetë, do thon, çata janë xhamat. Xhamati cili është definimi i xhamatit dolet? Qërë është definimi i gjemotit? A definimi i gjemotit? Ti këtë derëse ke marrë edhe njerë, përse ta për të vesë O është atë pasu së mejtën e për e a mejtës? Ja, ja, ja, stasht t'i... Gjistë t'i haltë po ba, pa këra? Në qenë hagë po në vërtet edhe qësë i e vërtet edhe qësë i e vërtet edhe qësë i e vërtet edhe qësë i e vërtet edhe qësë i e vërtet edhe qësë i e vërtet edhe qësë i e vë Kurani, suneti, i gjemaji, dhe dhe thonë, kjo i ka. Këta tjertë janë për qarë o sufi, ose janë shia, ose janë qështu dëmiu, atërës këta s'jën gjemati, pa rrësisht për si janë shumë. Pra rrësia se gjemati në këtë rrast, dhe odo në këtë terminologi, nuk është i definu me numër, po është i definu me, me qëka? Me kualitet, po me cilësi. Andajt, edhe suneti janë qëta pasuësit e gjemati, qëta e një gjemati edhe nëse, edhe nëse janë Gjithashtu, prej karakteristikave e cila as mënumuar tash, e treta apo është se elësubeti janë pasuesit e rrugës mesatare edhe të drejtë. Pasuesit e rrugës mesatare edhe të drejtë. Çish, sin besim, sin i padet, sin si dhe sin përgjithsi, do të thotë janë janë pasuesit e rrugës mesatare. Kto tash mundu me kuptuar nëse i marrim, nëse i marrim disa shembuj. Epara pa pa shaqmall po teorikisht do thon e e të thonë Enver Someti në atë cilet e pasojnë në sllatën e drejtë, rrugën e drejtë, por cilën na vetëm fazë 17 18, hem, e lutim Allahu na zëjëhet në atë rrugën e drejtë. Joca, na uzoan në rrugën e drejtë. ë Pegamërsalova de selam kur ka fol për për, për për çarrjen e ummetit, kur ka fol për për çarrjen e ummetit, ka thonë se i audit janë përçuar 70 fraksion Shkrishtet, në 72 fraksione, umbeti im do të përqatë në 73 të gjitha do t'jenë në zjarë përves njërës, kërë i ka thonë cira është, e re ka thonë, ata janë Ehlul Gjemaha, ata janë Gjemati, ose në tjetërin ka thonë, ata janë, atatë cilët janë në atë gjendje, apo në atë rrugë, në cilën jam unë sotë edhe shokët e shok mi, pështur ka thonë Resulullah e sallatën, pra, s'kjoft Ehlul Sumneti, në dërsa sa i përketë, sa i përketë Praktikimin, zëpërtimit praktik të këti regullë, qëshë janë jan të pozicionu mesatarisht e Ehlusuneti. Përshë e mëllë të emrat edhe cilësit e Allah subhanu wa ta'ala. A e dim në se Allah u ka emra edhe cilësi? E dim edhe e besoj. Qëfar emra, emra edhe qëfar cilësi ka Allah usaj janë, qëshë janë? Janë emra edhe cilësi me cilët e ka qujtë, e ka emërtu, edhe e ka cilësu vetën e vetën në Kur'an, ose e ka emërtu, Idërkuar i ti Muhammed ësallallahu aleyhi sallam në sunet. Ose? Ka ka tje dhe? Ska. Ijma nëse ka po sahabët, po, po me boj po ijma muslimat për janë që esim Allah të në emër, apan? Një, në emër. S'pan, anë? Se? Se së është qashtë që i më nëshme boj po ijma për këta se është i thojnë emër të u kifi, i serën që do të me umdal. Do të me umdal atyve dhe, edhe, edhe s'bu të zanë do të njeri me e te i kaluate. Mirë. Dhe në qështu qënë ka të shëndrimi e resumetit të emrat dhe cilësit e Allah të zërgjet Ja pranojnë edhe ja përshkrujnë gjdo emrë me cilën e ka mërtu vetën Apo cilësime cilën e ka cilësuh vetën Apo e ka mërtu apo e ka cilësuh i dërguar i ti Muhammedis e Allahri E tash, kërë në pëjtje emrat dhe cilësit e Allah të zërgjet Fraksionet tash, do thënë atë njeste dhe vju Kanë marë drejtimet të ndryshme Disa kanë thon Skahet sa sa mra stici -si, Allahu azh. Do të do të çt'vemi për Allahun sa është rregull. Ska sa mra stici. -si. Kta janë ata cilët i mohojn, i mohojn emrat e ocësitit -si Allahu azh. Tjer, çka kan thon? Po, ka ton, ka dhe dhe -si. po -si kan thon. Allahu ka emra të secili. Ju po dyshoni në emrat e ocësitit Allahu? Çka kan thon? Jo, jo, si të krijesa, nëse Allahu është i fuqishëm, do të thonë si she, si është i fuqishëm siguronat. Nëse Allahu është, është i siguronat e çto më radh, don ton, edhe ky është devinim i madh, ka mundsi Allahu me koni fuqishëm siguronat do thom, të thon pak razuëshëm era të cilësita Allahin çasto ç'i takojnë Allahut jo çysh jo çysh i dinim ne praktikën tonë me të kuptuarit tonë të mangët atë rruga e nesëte çysh çysh të kenë mes moruesve edhe përjashtuesve është rruga e mëshme odaj ja e pranojmë Allahuta zëra era të cilësit çasto ç'i ka përshkruar vetëm Kur'an edhe ja pranojmë çysh çasto ç'i takojnë atij do të çysh i takojnë Allahut mes Allahu ka fuçi na nuk themi se fuçi Allahut është kështu ose ashtu Ose do të thashë Allahu she, Allahu she ç'to sa ç'to. Do të thonë ka dorë. Do të thonë çka ka tekstet, na do të thonë dorë Allahu as si dora e njeri. Deri kam ka. Po çka themë? Çka themë në cilësinë e Allahut? Allahu ka dorën nëse komo çastot çyshish i ta fëmijën mballëstin aty. Do të thos nuk flasim për cilësinë, para syse të folurit për cilësinë e Allahut azzavat, ar sigur se të folurit për çenin e Allahut azzavat voftas tash nëse ti kush vjen thot po mirë ti po thua Allahu kado ç'shë dora Allahu çka i thu fukallza ti mos ç'shë Allahu unë të kalzë ç'shë dorat ai s'kam mundsi të kalzoj ç'shë Allahu se Allahu nuk e kemi pa edhe nuk kemi mundësi me, me e përshkru, mirë po Allahu është ç'shë lese kemi thënë r şey as kush nuk i përdjan aty gjose mirë gjose që Allahu zëhet në këtë ajë në këtë ajë kët do të na kaqon një rregull jergo shumë interesant për punën e evrave të cilësive. A ti nuk i përjashton askush? E ajo është e seme që do zonë sotra, ambasia e Shën Xhog. Pas kësaj e kam u përjasimin, bashëni kapru cilësit, elë evrat. Që njerëzve më tregu muslimana se po Allahu ka evra elë cilësit, që nuk janë të ndajshme me të tjerë. Andaj as mos i mohoni, as mos i përjastoni pothuaj në rrugën e bashme, që është rruga e, e lumjetit. Apo në jetëse për shembull te puna e imanit te puna e imanit çka është imani çka është imani besim me zot be, pra, e ka i mëzu edhe kërapë në praktikë me vepër atë është definicioni i hadh sonete disa thonë imani është vetë besim është besim me zot disa thonë ja imani është deklarim me zot tet shtat tet shtat A u falë, as u falë një, dhe o thonë, si ajë që i falë 5 kote namazin, si ajë që i falë, imanin e kam të një. Bile johës që ka, po si ajë që i falë, e pinë alkole, e banzina, e se, veç e besan Allahun, si imani e tjina, si imani e bubekrit është një. Dhe që ta njërës? E bukhtanin. Disa tjirë, Thojnë ja, imani, ashtë një tansi e pandashme, ashtë një tansi e pandashme, që nëse visë një piesë e saj hjekët, s'ka ma iman. Qysh, çhabullioni e kayman mirpo ran diçka ose vjer diçka si ato ai auto vantikisht po shafir se se li pjesë e imanit ti ka shku për shkak të veprës po theketi imanit ti ka shku kush është mesatarja mes kësaj mesatarja e çndrërimja e sunetit veprat janë pjesë e imanit veprat janë pjesë e imanit mirpo imani nuk është ja tillë që se shkon një pjesë e tij shkon krejt edhe thash njerëzit si te bën një zhina me njerëve u bë me vot Shafir. Do von Hasian me ata që thon vot të shkartuosh, nëse beson të shkartuosh pas kokaje, as me ata që po ndola shkartosh të bësh dore pe Imane. Po çka? Rruga, rruga mesatare ose te sahabet e Resullullah sallallahu alaihi wasallam. Shihat çka thon? Do von Ishain sahabet, e thon se shumica e sahabeve kanë kanë renegu, kanë desertu pe islamet do von vot Shafira pas pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Përveç disa ve i numrojnë me gishtat e njëra zgjat shia thon këto disa tjërë, si që shiave, të tjerë si reaksion e ndryshimeve të shiave janë chua edhe kan thon e çka po thonë ju ata po thonë vëllaq Aliut praneve është autoriteti i saj ne tash kta prënatit shiave janë Aliun radhiyallahu anhu apo thani do fal çka është puna e reaksioneve edhe çka fraksioneve në islam kanë lindë si çka si reaksion si kundërreaksion e disa fraksioneve tjera për shemb murxhet edhe khwarizmit janë parazitë si kundërreaksioneve të njëri tjetrit edhe i kanë bërë dy ekstremet skajshme Jem lërgu për rrug e rrugës të mesme. Ja, Një kësuneti, që ka thëmë për sahabët? Këjtë sahabët i ndrajgullë, këjtë sahabët i pranojnë. E dhe këjtë sahabët do të thonë kanë flejër për neve, ani pëse sahabët të këndë të mërojtë për për po, i gjunajeve. Do të thonë, po edhe ata i rrështonë mundësia me qenë me qenë me qenë me qenë me qenë me qenë me qenë me qenë me qenë me qenë me qenë me qenë me Karakteristika vjimës është e Ehlë Suneti janë vazhdimsia historike e Ehlul Islamit, e paslojzve apo pjestarëve të Islamit. Qëka të me thonë këja? Pjestarëtë të Islamit kanë qenë e le... lë ata që i kanë besu nukë sësarej sërratë pësërëm, apo? Ma të gjëllë ata që i kanë besu nukë sësarej sërratë pësërratë pësërëm, që e poponizme për qëtë të herën. Her, Qëta të tëllë të, të, të, të, të savetë, si pas në mendimin, që kanë qenë në në n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 Çmper shësi edhe bazat e sheriazmit kanë qenë tjetër. Për shembull namaz kan pas ton. Do thon ton kan pas namaz mirë, por do ështëa forma që kan fal ata do të shpefalim ne ndryshan. Gjatë se nuk fson peç të malle. Ataj ataj është musliman. E edhe ve sipardhë të pejgamber tjetër musliman, edhe tjetër, edhe tjetër, edhe uttusi Saudi isos musliman. E vardivsia halka e chatizin xhir janë kush? Jan ehl usunete, do fal vardivsia më originale që edhe ka edhe tjerë prej fraksioneve të devijume që i thojnë vetjet musliman që i thojnë vetjet musliman disa pejtyjnë pa të drejt disa pejtyjnë pa të drejt sikur se si janë disa fraksione që janë do thonë shumë të devijume sikur se si janë gjemite e disa tjetë do thonë që absolutisht kërkush për i musliman nuk i trajtona ta musliman anë i pse pretendone se si janë musliman mi po vazhdimësia e drejt edhe me thonë lojale edhe orizinale e, e islami do thotë Karatestikë tjetër është se elusuneti janë pasuësit e shëriatit Elë që kjo është shumë me anësi me edin Do thonë, elusuneti janë pasuësit e shëriatit Po du mi a mërë një shembo Në është pasuësitni A kjenit dëgju? A kjenit dëgju pe i... Pe i... Pe i dërveshëve Se shkallët të dinit janë 4 Apo se kërin dëzhvuk për t'ja u shkëruj si ta që e menë në rivexë Shëriati Shëriati Shëriati Tash nuk shëjtë të postë për të nërgjë Se të unëzit do të përshku njëri Tarikatit Tarikatit Tarikatit Tarikatit Eme Eme mari fete ç'i <laughs> baje feti serioti ç'ka është serioti është u shprehnat u shprehnata meravdes fago çatu si si vasanet tjesta apo ja. thajë e na elata ata na i be ata serioti serioti gjin apo thonë to hopse namero me pun me pun fieshta ata kan hyk park manal parikat parikat E të ili shka është tarikati, tarikati i Sufive, që i bojnë do punë që jenë pak ma specifike, po të dalon për i tarikatit në tarikat, do në thonë nuk e në ketë njëtë, dhe Sufit nuk e në ketë njëtë. Për shembol, të ne shkajnë të një orë, pëzomë me lamije, kaderije, rufajije, kësi sene, me lamijit në shtajnë ma afer në islamit, përshka këse kanë ma pak e devijime, po thonë kanë ma pak e devijime praktike. Falin namaze, A tutje ato zakete i kam hallad me një fjalë, nuk e kam licencën sikur se e kemi na çeria. Do thon ta. Hakiqat, as di shkolt pak më e lart, kur njeriu bosh fillon me të kuptuar, me të kuptuar edhe jetën, edhe dilin, edhe besimin, edhe krijën. Hakiqat shkon. Atë që mbar i feti, kjo, kjo e ka vënë. Është që mbar i feti që e ka vënë nami revolucion. Mbar i feti, fjala mbar i mbarë, as njohje ja ata pretendojnë se kur të mrih një në shkollë, s'do të stopo atë, do të fal bash bot një os i Allahut subhanuhu. Ne ja Allahun mirë. Bej këtë çu, nëse i kam thonë, më pas na dikon, për shembull, dikon një pozicion, hah presëmre një afilion, është pa problem. Ona ti rregulloj kët ku. Çfarë ke ishte aj? Ti, hajde te unë. Do thonë se ai një po e zon, nëse ai një përzi në policisë, atëherë ti ja hap vetës drejtat. Edhe me e thuj liqin s'ko gajnë, a e se e njo ato, a e se mkap um mu, a po pëtara ja. Këta, pretendojnë se e njojnë Allah subhanu wa ta ta'ala, a janë gjahilat më të më dhejë për Allahun, edhe janë gjendje, do thonë, përves të tjera, shme mora edhe kompetenca të hylisë, kompetenca të zotit, qëka, mi thonë filojnë, ti e ki halal që do, s'ka problem, ti qëto e ki haram, që ti qëto, që ti që mu se banë, s'ko gajnë, mu se falë namazin e sanë, që këtenë, e jan pasuesit e shariatit. Edhe suneti janë pasuesit e, jan e shariatit. Nuk dojmë na mundjit manual. Se këto këto këto janë ndaj. Po ata e kanë rrotulluar tabelën. Do sufit e tabel. të konsumitin kanë rrotulluar tabelën se ti këto janë të poshtë, jo sintel pe shariatit. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kjo është leju me dal prej shariatit. Ku na kam ju me ju? Me dal prej shariatit, do të thonë që dal prej dinë. Me dal prej shariatit është e barabartë me dini Islam. Po thonë se ke dallpë sheriautit, ama ash qom tarikata parifeta ku dushko, avortar hayatit ke dallpë dinet e edukima me dinin islam por jo të forbashët. E ndër suletit do thotë janë pasuesit të sheriautit. E rresulet janë praktikuesin e sheriautin, pothuaj me thon me me fjalë tjera, është metodologjia apo plan programi i punës në jetën muslimane. E rresulet janë praktikues të sipër plan programe, të cilën e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala duke kanë për pilonia, duke ka bonjes. e karakteristika tjetër e shtata arsyeh të shëndetit e, e nuk pranojnë apo nuk marrin përveç ato që është e verifikuar, çka është autentike, çka vjen prej Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Çfarë do të them, ke do të them se e përdorin, besojnë edhe edhe metodologjinë e konfirmimit edhe verifikimi të asaj çka na transmetohet prej Resulullah sallallahu alajhi wasallam apo prej gjeneratave të para. Për shembull, te hadithet ju e dini se çfarë mundi dhe çfarë angazhimi kanë mundi dietarët për klasifikimin e hadithit. Ajo që ka është autentike, do të thotë se s'ka dyshim që e ka thonë edhe e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mënyrë të besueshme na e has transmetuar, për asaj çka nuk është autentike, do të thonë ka ka defekte, ka defekte në në ndërgjim pranim. Ja ndërpër e valim të kone edhe, ta së po e dim, ta është qaj e fjallë, ashtë për pegamecë alasem, apo e ka shpik, e ka shpik dikoshtë rogës. Edhe e dini shumë mirë se rezultati kësaj kërët, ndarja, ndarja e hadithit, apo kësëfikimi hadithit, përshemë, në hadith sahih, edhe, edhe daif, përshemë, përshemë, përshemë, që hadithet, në përgj ndohen hadithe me të cilat punohet metodë apo veprohet edhe nuk punohen. Ëh, nisor me të cilat punohet hyjn hadithit sahih, edhe hasan. Këto në hadithe dhaif, e lato çërat e poshtë më duhet trajtimi ato secilat. Edhash e të sunetit do të shkarsh që punon me to e varë, çka është që punon me to, do të thotë çka i ka dhënë fatit ose çka smundet smundet me me me çmëthon me, me u argumentu me to e lojë njerëzit për para njerëzit për përjesë jo për para por gjithmonë ata që janë malarg rrugës së sunetit nuk i kanë shumë gaje është hadith sahia dhaifa mawdu'i raje më ke vetë vetë shkruaj ti ato hadith e jepeti provallat në saatin holjës sa i kam më marë ato lekamë punu me to. Te na nuk shiten ato sene. Do thon te ëresunete ato sene unçit, bëse, por ashyse nuk ka mundsi Zotën shumë devine ndin kan ardhmë përmjet Xhisa. Njerzit kan kan shpif kundër Sulaj sallallahu alajhi wasallam. Kan shpif në Amrtina edhe kan fjalë të ndryshme, gjatëse ëresunete do fat i gjithë të till duke pranara kjo me vërtet është një asnjë garancë, edhe një mbrojtje shumë e fortë prej devine. Po e pyetëm anësan di pozë. Dihet sa po mfar, po qen origjinal ska kam di çu peti. Fak kur kombizoherën e parë në jetën time ai hozhësh i kategorisë djetër, po është hozhë mirë. Ë, se përpara nuk posacionis me shkencat e hadithit, se as nuk e han marr, s'kam pas mundësimi në fjalë, as kam pas literaturë, as kam pas dietar. E kam fjalën për këtë tonë këto. Fak kur kombizoherën e parë, hadith dhaif. Hadith dhaif. Fa yabr tshe Fjala hadith do të thotë fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo. Fjala tariç çfarë do të thotë? Do. Fa shumë tha, të arçihet në tën kan kokë, çysh ko mund si me kon, edhe hadith edhe dhaif. Çysh edhe fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e do. Ai thonë menduçi, fjala po që se si e tira, mirë po e do, çes po doja me marr. Ai kuptonë që është çsto hadith edhe dhaif apo pak më ndryshe. Çka është konteksti te dhaif? Cilëgodëto sa ardhë. Ha, dohom ndyra. Dhira që është ka ardheve është e e, e kontestueshme. Nuk e di pa e ka thon Peygambresallahu alejhi vesallam, as e ka thon. Se pse e di, pse e di që e ka thon Peygambresallahu alejhi vesallam, çfarë bëmë na? Ne porçi kopemi për atë hadith. Nuk lut, kokosh më vrih para neve taj, apo u planin. Ç'kjo është ç'ka karakteristikë përse do të jesh të më fort. Një I fuqish pas kësaj vjen kar karakteristika tjetër, edhe në sulet janë njohsi më të mirë e gjithë sunetit janë një ose më të mirë të, të, të sunetit të Rasullullahit sallallahu alajhi wasallam, të gjendjes së tij, të praktikës së tij, të metodologjisë së tij e kështu me radhë. Qyshomos më kon kur namazte përmes studiojmë, e studiojmë hadithin, e studiojmë sunetin me shkërbë, e le të veprimsir në kështu me radhë. Do thonë, e gjithë suneti janë ato cilat më së miri e njohën ë do thonë jetën e Rasullullahit sallallahu alajhi wasallam. Pas savi karakteristikat e ylda, e në suneti janë të gjithë atatë cilët e dojnë, e dojnë, do thonë për i dashurisë, e dojnë hadithin e Resulullah e Celle. Se do me thonë se nuk është pa tjetër se cili pjesëtari e Resuletit me shenë djetar i hadithin, ose djetar i fiko, ose nëzans i djeturisë, ose kështu me rallë mund, me shenë i njëri i fjesht, a i, a i, ai plaquat e xhamiçëve i fal pesë votën namazit e ruat pe haramet e Allah, aziz, e beson Allahu azzehullahu txhua çuçdoë. Po pse s'ka dije ai stë di çka është hadith sahih od dhaif, po e dan pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ti thosh ka thon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, aty po aqilli rrihen lart. Dhe këto e kemi pa në adhe praktik. Atëherë zgjithë do të thon këto janë prej el-sunnete edhe që është karakteristikë e el-sunnit. Karakteristika e vet, asa el-sunnete dallojnë branda për branda në nivelin e njohjes së sunnetit edhe në nivelin e dijes, do thonë, për e hebresunit mundet me çemni dietar, mundet me çemni mesatar, mundet me çemni fillestar, por mund të mëcionohet i xahim, që s'ka pas kohë, rrethorat nuk i kanë lejuar atij me umar shumë me dije, ama thamse, e hebresunit çka bën? Ato çka ka bon obligim dietar, nuk ka marr obligim. Fillestarët, ato çka ka bon obligim fillestar, nuk ka bon obligim atij, po zonë që s'ka mundësi me umar me dije e kështu me radhë. El bask side atë dalloi dallon edhe i shtihadi i tyre. Tanë dalloi edhe fetfa të Sunetit, e hadisut. Çndrimet e hadisut filan dietare ka kanë këto çndrim filare ka kanë një çndrim tjetër. Fshalli imam të katër mesheve, tek janë peqësulet e hadisut, unë po përdor një çast i kanë kanë çndrime të ndryshme. Për çfarë arsye? Për arsye se këti kaç ke hadith, edhe ka marr fetfa ose ose ka msuar ose ka thirrën tot. Ai çetri, por që ka pasur edhe këtë hadis e ka përdorur çka analozin ose shtumeroj. Mirë, foq, po, kur të ndodhen këto, atëherë vjen karakteristika vijuese e ajo as e hadsulnetin, kur të ndodh, me pas lloj-llojshmëritë me ndimeve, ato munden mundohen me ekuilibru, edhe me e kanalizuar, me e drejtu, do thon duke e pas parasysh parimin e ruajtjes së unitetit të muslimanëve. Epo sa është parimi i ruajtjes së unitetit të hadsulnetit. Do thon e hadsulneti, nëse filon goxha që është për e hadsulnetit, ka thon, kjo është kështu. Fillon hoza atje po se gjithashtu është për në suletit, ka thonë ja, jo, kjo nuk është ashtu po është kështu, nuk është patjetër që nëse e merr fjalën e tij, ato kanë edhe xujje, do thonë përjashtop e pe pe pe pe pe rrugës, suja lajsos në helsunet. Do thonë kjo nuk është metodologjia e helsunet. Edha që ja ka thonë, edha që ka gavu të dy, do thonë për të dy kaën në këtë ditë. Edha edhe në këtë rrugë, edhe në këtë në këtë metodologji. E helsuneti janë që ka karakteristikat parafundet e hadithut para janë pala e ndihmuar, pala që do si ndihmon Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo është një konkludim edhe logjik për arsyesë se Allah e zotë që mohon ndihmos aty që janë me të mirë. Me të mirë për kit muslimanëve e hadithut. Sigurisht është me të mirë për kit njerëzve kush musliman. musliman. Do të thotë Mi për kit njerëzve, pastaj rreth i muslimanëve çka kanë të m'të mirë. Mir pun kodës muslimanëve pas paska mundi me pas, pas gjithçka. Ata të ehlës sënëjtët dhe othën janë matëmirë. E Allah A.S. gjithmonë i dam edhe i dihman ata të cilët janë matëmirë. Ndërsa, kjo është konkludim logikë. Ndërsa, në aspektin argumentimin, Resulullah s.a.s. ka fanë një xadithi cili kao nga rrugë të shumëta, transmitimet të shumëta, La të zailu ta i thëtun min ummeti dhahirin ala l'hak, La i dhurru humen khalelihum vula min khalifahum, Hatta i e ti e emruullahi wa huma ala dhari apo një grupë për e umetit tim që t'jenë dominant me të vërtetën, aty në nuk ju banë damë, ata që jo këthejnë shpinën, as ata që i jo këndërshtojnë, deri sa të vi emri, apo ordreja Allah dhe të zërgjët, duke qenë ata në këtë gjendje. Dhe të thëmë kërët një garantë se ata qërët e pasojnë rrugën e Resulullah, ata gjithmonë dhe t'jenë dominant, anipse, munën me pas, apo me përjetu kriza momentale, apo disfata, të përkohshme edhe edhe edhe të kufizuar, mirë po kur ta shqyrshim procesin do të thot dominimi i tyre edhe edhe triumfi i tyre është i garantuar. Edhe po po përmendim kategorinë e fundit, e karakteristikën e fundit, ajo është se elusumete janë njerëz të rendon, janë njerëz të rendon. Pra i tyre ka njerëz shumë të mirë, të devotshëm, sidh dikin, salihin, shaheda Përinë këtop e hoptanë Siddi kaq çe flet vetëm vërtetën, Salih i njerëz të mirë, shoqëdar Shaida, kur po peytynë kallëcun atçat, na do thonë domoshta se të mbrojtën te e Sunnetit, të mbrojtën janë shpjeguar mirë, vetë ata janë të pagabur. Kë të tjerë janë gabimtar. Ka pasë gabime, ka bëjti, ka bëu Amer, ka bëu sahabët, ka bëu imam, ka bëu dietar, ka bëu ata të kohës tonë, bojëra, shumë normalë. Meracia është domoshta ç do në aspektin edhe e tarihë, në aspektin e xhandrimit e njeriu mos me mos me devijuar prej rrugës, por ndryshe nëse e bën një gjinnah, mund të thotë se ka dalë prej feje. E nëse nuk e dal prej feje nuk do të thotë atë se ka dalë edhe prej çka, edhe prej rrugës së ehlusunnetit. Çapë yomer vani ashtu s'po ç'ke punë apo. Ha? Folem. Se sahabët e Rasullullah sallallahu alaihi wasallam kanë qenë jenerata e më të fortë më e drejtshme e këtij e këtij ummeti. Madje e kanë njerëzimit si jenerata Një dhe përgjabes e lësërëm ka thonë, gjëmat e rëta jënë që ka jam orë edhe shokët e mi, sahabët e mi. A ka pas për i sahabëve që ka në bëzhinahë? Ka pas. A ka pas dikosht që ka bëzhinahë? Ka pas. Dikosht që ka pja e kërgjë? Dikosht që ka rajtë? A ka pas? Ka pas. Në gjithë atër, atë pra përgjabes në generata e ndreqme, e mirë, e garantume. Për pra arësujë se një më katë nuk e përja apo thonit, e as nuk për e përjashton për rrugës për rrugës së Ahmedit. Ë, iki bir tas disa karakteristika morale dhe etike të helsunedit, edhe këto do t'i kalojmë inshallah ë shpejt. Po them, kjo temë është vërtetës shumë e gjerë dhe ka shumë çfarë të flishet me bota, por kam dëshirë ta kaloj së paku ti, ti më dëgjoj. E nëse na hipet rastin donjëherë tjetër, do thonë do t'ju fsojmë edhe më më xanasisht. Dhe karakteristika të elusunetit, të ashtë morave edhe etike, e para, elusunetit janë njerëzit ma të dobeshëm për njerëzimin. Elusunetit janë njerëzit ma të dobeshëm për njerëzimin. Që i këllislami pëntejmi e Rahim e Allah ka thamë, elusunetit janë njerëzit që mas te përmi e njofim hakon të vërtetët edhe mas te përmi i mëshirojnë njerëzit. Pse? Pse, pse elusunetit me qenë njerëzit ma të dobeshëm për Pra si që ndanëse e pasojmë rrugën e Resulullah salla llahu alaihi ve sallam sahabe, dhe dhe të sahabëve aljërat vetë para, kemi më përfituar këtyjëne këshkaje të Resulullah salla llahu alaihi ve sallam. Çysh ju kanë vënë njerëzit kur kanë dëriu apo kur kanë nuk kanë çen dorë drejt? Çysh ka pas lakmi të madhe që njerëzit më udhëzu? Çysh ka pasmëshirë të madhe ndaj njerëve? Çysh ka qenë bamirës? Çysh ka qenë altruist? Çka është altruizmi? Ai do të thotë një njerëz të mirë. Ti do të smerë njerëzit edhe vetë çka kanë, pa mirësi. Të... Filantrop, filantrop, filantrop është. E këndër taj egoizmit, e këndër taj egoizmit, këhajt definohë. Që në arabe i thonjt i tharë? Më marja lallë, në është ashtë shme thonë temë, mjë mësuhën e ta s'ka s'ka në këndëruizmit, këtu me këptu. I thonjt i tharë. I tharë është unë edhe agroni, unë e kam nisënë. Po edhe une dhe agroni kemi nevojë për qatë sen, atër une, edhe pse kam nevojë, i e përbërsi vladë ten. Dhe të në qëpjën është për? Ha? Ju për tje. Po dhe qësëoj në gjurë e asfaltit i të thënë altruizat. A e kuftu që ka është altruizmin? Kjo ka qenë karakteristike sahabeve, edhe është shkallën ma e lardë që është manifestohet të vladës një lakë. Që na, fatkësisht, do thonë shumë shtirë, ose shumë rrallë bimë me e praktiku, a sahabët e Rasulullah s.a.w. ka qenë karakteristike t'yne. Apo, këtëtoni, ka qenë shajnë mbrojtës e t'yne. A di në që ka qenë shajnë atë mbrojtës e në të rekti, do thonë që që shkohë që t'artikullë, që t'monë që atë jo është, që që që i tharë, ka qenë shajnë mbrojtës e sahabëve, e tëna, Allah alëm, do thonë, është fenomen ka falem ndihmall. Ju po ta kuptoni. Nëse pejgamberi Allah selam me sahabe dështuam atëherë na pasuesit e si tyre, jemi pasues si të tyre, vetëm pasi praktikojmë çto xhana, për këtë arsye jemi më të patë besuesmit edhe më të dobishmit për njerëzimin. Allah, Allah subhanahu wa taala e ka e ka definu kështu ë katubat, ka thonë kuntu khaira ummetin o xherjet lin nas, jeni ummeti më i mirë, populli më i mirë ço është paraqit për njerzit do të thotë iu që li do të as më të mirë për njerzit sepë muslimanët mirë kanë dobi muslimanë kanë dobi kufar kanë dobi mushrik kanë dobi njerëz të përcyesi kanë dobi masani kafshë shpesë peshçi ambienti e çfuto ashtu çfarë dobi e ka për një ambientë as mos problem natyral mos me bosht rrugë vimën tokë shumë mirë tjetër Me një adith të fjesht, ose ko sërgullim në e fërmësumë të më hekme atë pëngjesëm të më rrëmë Së të të të pëjamë e Salasetëm, iman e shtë të shtalët e së të dhejë Më e larta? Më e larta? Më e larta Më e larta Më e larta? Më e larta Më e kërëm pëngjesëm i rrëmë Më e rrujtë ambjentinë Më e rrujtë ambjentinë Do në fërë Naimi Naimi ata Qënë punëm i o